Зріз двом Христовим, ніби до давніх знайомих випалив 20-літній, як і Петрожбур, прибулець із Острога. Голос його дзвенів від радості, що він знайшов таке наливайка. І він хотів було докинути щось іще, та коли побачив перев'язаних рушниками діда і дядька Кирила, спохмурнілого від його появи северина і біля северина тоненьку галю, прикусив язика, і вже зовсім знічено прошепотів. З Різдвом Христовим Добрий вечір. Я ж то не знав, даруйте. Знав, не знав, потеплів наливайко, хоча очі його як були, так і залишалися у тривозі. Роздягайся і проходь до столу, лише викинь зайця у сіни. Нащо ти його в хату заніс? Конашевич кинув зайця у сіни, причинив двері, глянув на свої враз помертвілі у хатньому теплі пальці і вже ледве проговорив: дайте холодної води! Зашпори сильні зайшли. Тітка до метнулася в комірчину, внесла відро води, поставила перед гостем. Він упав на коліна і устромив у відро руки. «А де ж твої рукавиці, що ти голіруч при такому морозі?» – спитав Наливайко. «Та в острозі забув. Що, так біг?» – поспішав. Конешевич горбився над відром, поскреготував зубами, а занепокоєні до кієї галі ловили очима очі наливайка. Дід Максим і дядько Кирило відсунули від себе миски, пересіли до столу спинами і стали дивитися то на схилену голову Конашевича, то на наливайка. Наливайко налив чарку горілки і підійшов до Петра. «На, випий!» Конашевич підвів зболені очі. «Так я ж її цими руками не вдержу!» «Тоді роззявляй рота!» «Роззявляю!» – сказав Конашевич. Наливай ковлив йому чарку в рота. Ще, дайте, пане сотнику, передихнути, бо й від одної у мене, як від морозу, зашпору у язик зайшли. Галя взяла зі столу мисочку з кільцем ковбаси, і Петро так само, не виймаючи рук з відра, молодими міцними, один до одного зубами, став гризти. Не знаю, як вам дякувати. Коли виїжджав з Острога, думав, за день-два буду в Гусятині. Та де там? Такі сніги, що й світ не бачив. Добре, пане сотнику, хоч хату ваших батьків відразу надибав. А то вже давав дуба. Питав вашого тата, де ви? А він мені каже, ви там-то там, у там. горошків, септо пані у вас. Докія, не зводячи погляду з Конешевича, хитнула очіпком. Я бігом, пані, конем до вас. Добіг до вашого кутка, дивлюсь аж ніде нічого нема, ані тобі хати, ані деревини. Самі кучугури, ну, думаю, або це в мене щось уже з головою, або що. Біг, біг, коли ж глянь, виглядає під снігу демар, а біля нього пришкулився і гріється зайць. І хоча руки у мене вже подобіли, і зайця стало жаль, та рушниця сама переважилася за спини. Думав не в ціль, а жна, так воно буває завжди. Коли хочеш, то ні, а коли ні, то прив'язав я коня до димаря, а зайцем вже і до вас. Конашевич все оце говорив, а його очі пасли лише одного, лише Наливайка. Він говорив і чекав, коли Наливайко його зупинить і спитає, чого він сюди гнався, з якою вістю приїхав. Та Наливайко мовчав. Ніби справді йому було цікаво слухати про Конашевичеву від Острога до гусяти на снігову дорогу і про те, як блукав він Гусятином. Тоді Конашевич перебив себе сам, витягнув з води руки, обдивився на них фіолетові плями, покривився, встромив пучки у відро знову і спитав. – Пане Сотнико, казати? – Кажи. – Зразу, зразу. – При всіх. При всіх. Гетьман Криштов Косинський вийшов з Білої церкви і йде з козаками на Волинь. По дорозі дає шляхті хльосту. Місяць тому, як ви, пане Сотнику, знаєте, син нашого князя Василя Костянтина Острозького, княжато Януш Острозький, виступив на Косинського з Кракова з військом польським і на сьогодні-завтра має прибути в Острох. Князь Василь і ваш брат Дем'ян послали мене, щоб ви, пане сотнику, спішно добивались до острога. Коли попрощалися і по драбині, приставленій до розкопу, вилізли на білий сніговий світ, свати, гості, а з ними і на ливайко, він ще раз глянув із кучугури униз на Галю. Галя стояла, ніби на дні обмерзлої зверху криниці. На плечі нічого не накинула, а була в білій, як навколишні сніги, А В її невеличкі, підняті до наливайка карі очі, світив білий різдвяний місяць. «Іди до хати, бо замерзнеш!» – крикнув з-під місяця наливайкою, побачив, як галю обсіла зграйка червоногрудих снігурів. Видно, що ті снігурі десь неприкаяно облукали, літали голодними заметеними полями, шукали теплого прихистку, коли побачили освітлену теплу галю. Вони попадали, посідали прямо їй на волосся, на плечі, на сорочку, на руки, а один причепився лапками навіть до галиного на грудях намиста. Ті ж снігурі, яким не вистачило на галі місця, мерехтіли навколо неї крильцями, і щоб вони не запурхували очі, вона закрила обличчя руками. Так вона і стояла вся у червоногрудих снігурах, і була схожа на льодову, облиту замерзлим місячним сяєвом бурульку. Розділ другий Князь Василь довго прохукував замровану морозом шибку, і коли нарешті продихав у ній синеньку проталину, припав до неї оком і з горішньої вежі, обкиданого снігами замку, став дивитися на свій острог. В оксамитовому, підбитому червоним атласом кунтуші, набуланнім в панцирних наколінниках коні, краківський каштелян і сенатор Речі Посполитої, старший син князя Василя Острозького, Януш Іван Острозький, через Луцькі ворота вводив до Острога військо. Поруч з Янушем, у переблискуючий на сонці чорній сутані, на такому ж буланому, але трохи темнішому рисаку, досі ніким і ніде ще не бачених окулярах, погойдувався у сідлі Єзуїт Патер Дон Олександро Комулео